Bueno, pois vidas todas a a, a, a universidade. Benvindas á universidade. Benvindas a, a a a unha aula calquera dunha universidade calquera eh onde ímos a intentar facer pois aquilo que a universidade eh, as veces non fai, non, que, pois, intentar eh, pensar, Pensar entre entre nós, sobre todo, non? Bueno, o primeiro que que que estaría ben eh, dicir eh, Sería o título do, do, do, do asunto ¿no? El, eh, Suponse que que, que vides ou que vimos Vaya todas a un, a un, a un curso Ou ¿no? un curso universitario Un curso de formación Un curso de, de, de formación en pensamento contemporáneo eh, Bueno, é así a medias Só so a medias El, eh, En primeiro lugar Seguramente porque han, O a proposta que, el que que temos intención de trasladar hoxe Non é a proposta de facer un curso universitario vale. eh, Estamos aquí por un motivo contingente eh, Aproveitando pois a, que se nos dá a oportunidade de, de vir aquí a, a pensar e a falar do asunto Pero digamos que el que nin o proxecto, nin a proposta se, se agota aquí Ne, pois nestes meses que comezan hoxe el efecto nin nincera é a intención el que, que se quede aquí non? El, a, a nosa intención é presentar unha proposta para, para pensar determinados asuntos que pasan na actualidade ao noso modo de ver claro, isto que, o que significa de entrada é que el Non vamos a facer, eh, non sei como dicilo, nin, nin ponencias pechadas, nin, nin temos aquí non unha mensaxe que trasladar para, para que flipéis con nosos con conocimientos eh, enciclopédicos, eh, senón, senón simplemente o que queremos é intentar eh, pensar en común. E isto é, é importante cando se trata de, de, de intentar sair da universidade, é dicir, el, nos confiamos en que se isto vai ben eh, a proposta de verdade comece ao rematar o curso ou comece oxe xa eh, de onde xa esta batalla que chamamos eh, despois de negociar o punto por punto, coma por coma chamámoslo eh, por éticas da crise estantes do poder espazo de resistencia non eh, mm, Bueno vengainha cun lema digamos que agora vos vou valer pois para quen, que non o coñeza por se acaso dá un pouco a entender o que, o que pretende o, o título e que pretende o, o desenvolvemento eh, má en todo caso vai se tratar Unha serie de, de temáticas que pensamos que teñen que ver directamente o que está a pasar na actualidade sociopolítica en actualidade por tanto tamén filosófico política e mm, Mais, o tema da, da, da porética digamos é que todas estas temáticas están supermezcladas entre si sí. eh, ten que ver as unhas coas outras influúen unhas das outras eh, se filtran unhas das outras e eh, por iso non tiña sentido falar de bloques temáticos máis eh, non significa isto que o tema de pensar a crise que, este, que, que dito así pois parece como que moi moi macarra e eh, Ou dito de outra maneira, non é que a crise se entenda unha vez que un vai pasando polas temáticas que nos imos a tocar ao longo do curso, sino que son unha serie de temáticas, como podían ser outras, que, que sí que cremos que teñen relevancia, pero que, vaya, que igual non teñen máis relevancia que outras posibles que se poden tratar. Non de defeito, precisamente, iso é un dos objetivos do curso. É dicir, que el que isto se poda ampliar, corrixir... Eh, mezclar, pendurar, e, e todo feito pois en, en común, é dicir non temos ninguna intención de trasladar ningún tipo de mensaxe. Eh, temos intención de facer unha cousa nós, nós que somos nós e non só des vós, eh, que non non vamos a a entendelo así. Eh, bueno, eh, vou a ler un cachiño chiquito sobre Pois eso, digamos que o lema do curso, pois por se acaso alguén resulta explicativo ou máis explicativo do que podo dicir eu aquí cando se me, se me vai a, a, a pinza, é que di O poder fala de crise. A crise converteuse na súa legitimación e a súa reproducción no seu obxectivo. Con tal estrategia, as institucións, os media e o establishment pretenden que reproduzamos aquilo que eles insisten en producir, a saber, unha subsectividade acorde co poder e o capital. Unha subsectividade que eleva a débeda no seu interior. Mais existen distintas estrategias de dominación que o poder está a implementar a nivel político, económico, cultural e social na procura da eliminación do común. Estratexas que en todo caso topan coa biosfera, co límite do capital Si, sí, é unha crise Crise da confianza na representación Crise da democracia representativa Crise da creación de valor Crise da moeda Crise do concepto de autor Por tanto, se existe unha, unha crise, é unha crise de legitimidade Ela non afecta a distintos territorios ou bloques temáticos senón a poros que deixan filtrar por eles os fluxos do capital e do poder. Mas a crise non é senón unha consecuencia dos mecanismos que o poder e o capital aplican. Deixan filtrar estes poros espazos de resistencia ás semellantes estrategias de reproducción do poder? quizáis para intentar dare unha resposta a este interrogante debamos facer unha poética da crise que intente destapar as finalidades dos discursos do poder que loitan por enmudecer as palabras que saen dos resquicios das fallas e dos suburbios que xa son guetos que non deixan de se producir como outro lado do capital eh, ben, el, entón digamos que as temáticas neste caso os, os poros pois pues, os que... Os que están propostos, simplemente propostos como primeira, como primeiro achegamento ao, ao asunto son estos cinco poros. Vale, son, a ver, o deose economías aneconómicas, o segundo é soberanía e institucións, o terceiro é reproducción do poder mediante a produción de subxectividades, o cuarto é ecología e biopolítica, e o quinto son prácticas artísticas. Como Mo lóxicamente poisis esto non es guata nada non? ni siquiera seguramente se achegue a nada non? si non, por, bueno, son propostas como, como, como outras calqueras. Ben, realmente o único que, que, que, que tiña especial interese en, en contar é que que a nosa intención non é quedar aquí e que a nosa intención non é transmitir algo como se transmite en un curso universitario, senón que convidarvos tamén a, a quen lle interese, pois a a pensar eh, con nos a, a temática, tanto aquí como fora de aquí, como no futuro inmediato ou como s esa, e saberemos como ou en que metodoloxía, non? Entón miso aí vai o, o, o convite. E iso é o que quería dicir de este deste de asunto. Bueno, pois pues a min eu vou introducir o, o poro de hoxe que consta de dúas sesións, ou sea, de, a deste mércores e a do próximo. Eh, a tiñamos dividido en, en dúas temáticas, pero eh, base, ao final xuntámolas eh, vamos a facer unha continuidade, ainda que o, o tema da débeda que quedaba para o segundo eh, eh, tamén se vai a dar eh, no segundo. Eh, e bueno, como vos podes imaginar en, en da que o título sexa raro o de economías aneconómicas o propósito deste poro é falar de economía eh, así a nosa maneira eh, un pouco eh, con tintes filosóficos no? e eh, eh, bueno, pois eh, eh, xa sabemos todos que dende fai dende que comezou a crise pois eh, A economía era como iso que todos tiñamos que coñecer e que se non coñecíamos, se non entendíamos o que estaba a suceder era porque porque, porque ese saber non nos correspondía ou non ou nos esqueceramos de aprendelo. E é certo que tiñamos unha serie de carencias, e, bueno, a maioría da poboación non? en canto a iso, e, e meternos en nos moitos conceptos, de repente, económicos que, que empezaban a constituir a nosas realidades sen, nos, o sea, sen que nos nos decatáramos. E, eh, bueno, acerto eh, que non se poden justificar esas carencias que tiñamos, pero, pero a nos gustaría nos plantexar isto como, como que, en realidade esa falta de información sobre, sobre a economía eh, tiña que ver cunha, cunha tendencia ou cunha liña da política de manter a poboación un pouco desinformada e o feito de que todos estes conceptos aparecesen de repente dende logo non fixeron máis que aumentar ese... Eh, bueno, acrescentar esa liña esa liña de desinformación, non? Porque o que fixeron foi eh, eh, asoballarnos con conceptos que non comprendíamos e que nos se que sentir que que quedaban fora de nos e que non, non podíamos entender entón que as cousas estaban pasando a pesar outra vez do que fixéramos eh, das nosas circunstancias e claro eh, atopámonos con que iso de que o saber non ocupa lugar eh, desgraciadamente cae polo seu propio peso cando analizamos a importancia que teñen as canles polas que nos chega a información non? O sea, non é que podamos dicir que Que, que se non sabemos de economía é porque estamos aprendendo outras cousas, non? Ni tampouco por feito de saber de economía eh, poderíamos eh, bueno, coñecer o que nos chega a través da información dos medios de información, pois que chegaríamos a, a sempre a poder plantear outros problemas, pois non, o certo é que, é que saber algunhas cousas hoxendía desgraciadamente pode implicar deixarse de preguntar por outras e iso é que está pasando un pouco co, co, coa ciencia comuni, económica tal como, como se nos plantexagose e algo semellante pasa entón con esta ciencia que asolago aso as nosas vidas como se por saber que existe a prima de risco xa nos resignásemos considerando que as cousas funcionan así e que non hai máis que dicir que os que saben ademais como funciona esa prima decidan por nós e, que, e que, a nos se nos quede, que a nos as cousas se nos quedan demasiado grandes Pois ben A economía non é algo que quede máis aladas nosas capacidades de raciocinio. Iso sou unha ferramenta de control social A economía mamámola todas, todos os días, na nosa vida diaria E temos que darnos conta disso eh, Aquí imos recorrer uns posicionamentos filosóficos Que traballaron esa temática E que poida resultar tamén algo complexo Por ser un discurso teórico co que non temos por que estar familiarizados O que queremos aquí é servirnos da filosofía para devolverlle a economía a dimensión concreta que constitúe as nosas accións e relacións co que nos rodea. Dimensión concreta que non por iso deixa de ser problemática e deixa de ser conflictiva e que polo tanto non podemos deixar de, eh, de, de traballar, eh, non podemos despachar tampouco sen máis pasándolle a responsabilidade a outros que supostamente saben máis e deixando que, que nos gobernen as nosas vidas. Non? Entón, un pouco, este... Planamento deste, deste póo vai dirixido a, a, a intentar abrir o, o, o espectro da economía a outras dimensións que nos van a ser máis eh, máis achegadas e que, e que imos a empregar a filosofía para, para abrirlas e ver como eso se esttivo problematizando ao longo do século XX e eh, a través disso pois eh, intentar ver cuáles son as al, a, bueno, como afrontar as nosas, as nosas vidas e o momento social no que estamos eh, buscando alternativas eh, vendo cales son esas dimensión de economía que, que temos que atacar directamente Bueno e para iso perdón que estou un pouco nervioso. <risa> bueno, para iso eh, o que decidimos entre Abraham e eu foi, bueno, que non queda outro remedio tampouco xa, foi, foi unha cousa que non, non se pode deixar de pasar por aí eh, queríamos, bueno, eh, interesábamos interesábamos plantexar eh, a problemática económica eh, eh, tal como se nos presentaba día que un todo eh, que intenta dar conta da realidade eh, e non hai, non hai forma de escapar dela, non? Entón, pois, eh, Eh, o que fixemos foi considerar que que había que que volver bueno, xa, realmente eh, a economía actualmente parece que se eh, divide en dúas escolas bueno, o que hai dúas escolas eh, eh, que, a que a Xemónica eh, a chamada eh, escola neoclásica non? porque son os neoliberais todos xuntos eh, a que se pues, imparten as carreiras a que, a que domina non? e despois hai un intento Eh, bueno, esa, esa, esa escola neoclásica foi a que máis pulo viu para que a economía se convertira en ciencia e se formalizase eh, de, bueno, aparecese todo cheo de fórmulas eh, matemáticas pero tamén hai unha escola crítica eh, que bueno, que agora está saindo eh, bueno, casi todos los, a información alternativa que atopades de economía ven pois pues, desa de formación económica E, e, e, bueno, nos interesábamos ir a, a donde van todos eles A donde se remiten, que que Marx E, e tamén porque todas as propostas filosóficas que vamos a tratar Realmente, propostas filosóficas, o sea, non, non tanto do ámbito da economía Van a, a pasar por Marx O sea, van a facer ou críticas ou alabanzas ou sempre pensando en de Marx entón, parece unhos importante eh, eh, intentar proponer aquí un pouco, dunha forma o máis sintética posible, cal era a teoría do valor de Marx, vale? é iso que... bueno, como sabedes pues, como é iso imposible de facer pois pues, simplemente eh, vamos a contar pinceladas do que é a teoría do valor e mm... Entre outras cousas porque Efectivamente porque é fundamental eh, Tampouco é que un se volva máis listo Unha vez que, que lea todo Marx eh? Pero pero De outra maneira si que se sinte un E eh? vai saída a casa Como cargado De outra enerxía no? mm, Bueno eh, Pese a problemática Interna que ten a propia teoría do valor Que o primero que habría que dicir aquí Ser aproveitando o momento que estamos na nuna facultade de filosofía sería decir um, datos que che gustan aos filósofos, como por exemplo que claro, que Marx non ten unha teoría do valor, que seguro que xa o, o imagina todo o mundo, pero que está bendecido, non? Senón que hai, por lo menos hai sete formulación da teoría do valor, vale, formulacións entre aspas, porque tampouco hai definicións, non? Senón sete tratamentos distintos que Marx fai ao longo da da súa vida, e por tanto Pues, vamos tienes que dedicarle ahí la mitad de tu vida un pouco al asunto si quieres no tener tener criterio que lógicamente non ha sido nuestra intención no tener criterio digamos. entonces pues, el, eh, no nos remitimos pues a os, a primeira sección do capital vale que son os tres primeros capítulos que digamos que omar o más canónico Eh, intentando, bueno, te, non perder de vista o que son os dos primeros volúmenes dos Brunrise que sabedes que son bueno, os apuntamentos de teoría económica que bueno, pues que, se, que se supón segundo a, a, segundo a Academia pois que eran os bosquexos que facía Marx ate que xa dixo ''Ya lo tengo, eh, Carmen'' el eh, colleu eh, escribiu ''O Capital'' eso o que se conta, no Un pouco de, de escola, pero, bueno, que non é así realmente, no Non sei por que no Non nos unrisse aparece, pois, un montonazo de... De comentarios, de categorías, de pensamentos, de análises Que non están no capital E por algo será Pero, desde logo, non por eso... Non por non estar no capital, van a deixar de ser relevantes, non? Ben, en todo caso... Eh, como todo mundo sabe intuitivamente sabe moitas cousas de Marx, Ele, temos as categorías del Mediterránea na cabeza, polo menos, por lo menos moitas de nós. Eh, aínda así eh, creemos que si sí pode servir de algo eh, intentar explicarlo Explicalo así Así pois pues, fácilmente ¿no? o, o intentar facelo ilustrativamente para aclarar ao mellor algúns dos detalles que a, bueno, que a propia interpretación de Marx pois pues, eh deixa na, na escuridade normal normalmente, ¿no? En todo caso, digamos para comezar o punto que dende logo o obxectivo que, que ten Marx é expoñer a lei económica que se, que rise o que é o modo de producción capitalista, vale? E isto É importante dicilo porque imos a dubidar eh, en determinado momento sobre se Marx está de acuerdo co que di ou non, Porque porque Marx o que está eh, en principio está a describir como funciona o asunto, ¿non? No modo de producción capitalista, Digo no discurso xeral, vale, que sae na liña fundamental que sae do capital. Eh no no mesmas, el eh, temos dúbidas e temos discusións ao respecto ¿no? de ate, ate onde chega a ate onde Marx está de acordo con determinadas causas que di ¿no? pero, vaya, en todo caso, pois pues eso parece que el, que, a, que a proposta a tese básica, por decirlo así sería que el pretende mostrar como nesta sociedade o valor se converte en cartos Vale? O seu valor se converte en diñeiro e o diñeiro se converte en capital, vale? E ese paso de valor, diñeiro, capital, pois pasa a través pois do que se chama acumulación, vale? Acumulación que o capitalista obtén e obtén pois, por mor da plusvalía que gaña mentres explota o traballador, non? mentre mentres explota a forza de traballo. O se digamos que a tese, ¿no? Así que, que, que sabemos todas, ¿no? O que, vai, que parece que aparece en todos en todos os sitios, ¿no? eh, que sucede que claro, que as implicación de todo isto pois pues, é pues un montón, ¿no? De un montón de cousas están metidas aí, e de feito Mm, pois pues, moitas delas están metidas na nosa propia tradición cultural ¿no? Pese a que se pretenda que a nosa tradición é antimarxista ¿no? mm, Ademais disto, tamén hai que ter en conta Que que a vaya, que a propia teoría de Marx Pois pues, tivo mil millóns de lecturas E ademais o texto do capital Pois pues, non é tan sincero como para non ter problema de interpretación ¿no? Porque Por outra parte, pasa con todos os textos, ¿no? pero que con los, con los mastodontes, ¿no? con os tratados así brutales, pues, eh, van, van consigo. ¿no? En todo caso, tampouco temos nos a intención de meternos en demasiados debates eh, en este plano, ¿no? o sea, eh, es exéticos. Pero sí que ao mellor esta visión crítica ¿eh? da sociedade capitalista, Pois sí que é o mellor, ponde manifesto que o valor, o concepto do valor, que é un concepto clásico da teoría económica Pois vai a configurar, de maneira pois a forma que temos de relacionarnos na nosa sociedade E esta sería a cuestión, a cuestión importante Ou si é, ou non é, así eh... Isto, ainda que moitas de nós tamén vayamos a pensar en algún momento, pois que iso solamente reflecte a dimensión económica do asunto e que nos estamos moito máis a la dimensión económica, porque somos unhas persoas moi completas, e sabemos distinguir o que é economía do que é sociedade, e do que é relación, e do que é cultura. Non? Cando ao mellor resulta que ao que queda por pensar, e eh, eh, os mellores exemplos son a, a situación do establishment que contaba Lucia antes, eh, bueno, dos medios de comunicación e eh, da, da expansión salvase do, do de certo pensamento eh, por pensamento, por dicirlo así de certas pero grulladas vaya el, eh, económicas, o que queda por pensar é eh, canto vai a abranguer esa dimensión económica dan nosas vidas a onde vai a chegar esa dimensión que sería tamén o que, te, o que teríamos nos que pensar no? ben Mm. En todo caso, indo ao capítulo primeiro do capital, eh, sin que sirva de precedente ou de empezar polo principio, hm um, Marx que dende logo pois non se anda cuestionando estas historias de si hai unha, unha economía fora da economía ou se si hai un mundo fora do económico e tal, el non anda con esas con esas historias, eh explica, digamos que ou comeza, comeza falando pois desas de, de cousas que nos rodean, que di el que acaban constituindo a riqueza da nosa sociedade, vale? E que chama mercadoría, Chama el mercadoría. Entón, digamos que, que comeza por algo que, que todas eh, coñecemos ben, eh, que non o coñece teóricamente, o coñece pois na eh, na súa na súa vida, non? Hm, é de feito porque aquilo sen o que se, sen o que parece que un non pode vivir na sociedade capitalista, ¿no? Eh, mas aí non lle interesan os motivos psicolóxicos, digamos, eh, que que levan pois a, a que un compre mercadorías. Vale, como como si lle interesa a outra xente, eh, por exemplo, para que lle mole o aspecto como como é o caso de Gabriel Tard, hm, eh? todo sociólogo, que ese sí que lle mole ao tema da psicología e, económica. E... Mm... De feito, ainda que nos fixemos en dicir que a economía non é máis cun ámbito de, de moitos outros da vida, eh, que o que nos rodea, por tanto non son soamente mercadorías, senón que son pois un montón de cousas, son persoas, son obxectos, son animais, eh, etc. Mm, digamos que a problemática aquí sería ata que punto no sistema capitalista todo iso que hai, e que son obxectos, que son persoas, que son animais, se poden tratar doutra maneira que non sexa como unha mercadoría en si mesma. ¿Hm? ese sería tamén eh, un dos dos asuntos porque a premisa da que vai a partir Marx e eh, pues, o que vai a guiar eh, boa parte, polo menos da nosa lectura é que todo é intercambiable isto ¿Mm? o dil así, con con, con, con as letras ¿no? entón, se si todo é intercambiable o que está claro que o concepto que, que está a xogar aí implícito ¿no? é, que, é que ten que ver, con, lóxicamente, o concepto de mercadoría é o concepto de intercambio Vale, o intercambio é o que vai estar eh, planeando dende arriba todo, todo o discurso de polo menos desta de parte de, pues de, de do noso discurso e do discurso do capital mm, ben, entón trataríase de como efectivamente nas interaccións dentro das nosas vale iso que hai que un pode chamar como Lepete está todo o tempo constituíndose, de alguma maneira en mercadoría e que ademais, en definitiva, todo vai a poder ser mercadoría no, no capital Eh, digamos, eh, para dar conta de como funciona toda esta toda esta batalla, pues Marx vai a recoller unha distinción que xa é clásica, non? Na economía política que todas coñecemos, que é a distinción esa famosa entre valor de uso e valor de cambio, que todas temos moi claro que ate que lemos a Marx. Si entón aí un di, oh, igual non é o que o, o que levo pensando eu todo, todos estes anos, non? Mm, ou non. O, sea, o, o mellor si efectivamente o, o O temos todas claro ¿no? Por qué? Porque o, o, o primeiro punto que vai a remitir marcha ao respecto do desdobramento este de valor de uso o valor de cambio é precisamente poñendo acento poi pues, na, na tensión que se vai a producir entre ambos elementos ¿no? eh, unha tensión ademais que vai a ser o que a tensión que vai a provocar que a propia mercadoría ¿no? se vaya tamén a, a desdoblar con, consigo. ¿no? e en realidad pues, esta tensión este conflicto ¿no? eh, onde está metida vamos, en un proceso dialéctico, porque aquí eh, que, eh, cando aparece a historia que non hai que esquecer porque a veces se nos va, se nos olvida que Marx parte de Hegel non simplemente parte de Hegel vai decir, Hegel, eh, que burro era, que lo miraba, to, hacía todo al revés, nada, e aquí dou ya volta o esquema e listo, non? Pois, non no era así tampouco. E de feito A reminiscencia de Hegel tamén as malas, tamén as malas, eh, tamén van a aparecer en, en, en Marx, non? Eh, ou eso, <risas> ou eso va, va, va, vamos a contar. Eh, entón, digamos que por isto todo Marx comeza falando da maneira en que a mercadoría se presenta de forma inmediata ante os nosos ollos e eso de entrada, o que significa é que cando se presenta a mercadoría aínda non é mercadoría vale? e, e o día así porque nese momento que aparece de maneira inmediata así de golpe é cando se distingue o valor de uso vale? E eh, Digamos que o, que o que a mercadoría ten polo feito de ser algo que vaya a servir para cubrir as necesidades do ¿Eh? es decir, eso vai a ser o valor de, de uso. ¿no? Decir vai a ser... O que ten a mercadoría, polo efeito de ser algo útil na medida en que as súas propiedades, que neste caso van a ser propiedades materiais, se entenden nesa manifestación, es decir, nesa aparición inmediata ante os, ante os nosos ollos, e que van a, van, van a ser simples posibilidades de satisfacer necesidades humanas. Vale, se digamos que queda a arrancada Entón, en este sentido, e non en outro Polo que o valor de uso, é decir, mar, se cito Sirve de portador material do valor de cambio Nese, nese sentido É dicir, que aquilo, segundo o cal As mercadorías van a poder ser intercambiadas entre sí vale. É dicir, o motivo polo cal, as mercadorías poden ter un valor de cambio en relación directa co que o valor de uso. Por tanto, ¿eh? relación directa do valor de uso co valor de cambio. E esa adquisición do valor de cambio pues pois vai a ocurrir só so e só so se iso que alguén ten pois vai a ter un valor para outra persoa. Para outra. Eh, vou a citar a Marx, vale para que tampouco se trata de, de non citar mm, vale, comezo eh, a utilidade dun objeto converte en valor de uso dimaros pero esta utilidade dos obxectos non flota no aire é algo que está condicionado polas calidades materiais da mercadoría e que non pode existirse nelas o que constitúe un valor de uso ou un ben é por portanto a materialidade da mercadoría mesma o ferro, o trigo, o diamante, etc. Este carácter da mercadoría non depende de que a apropiación das súas calidades útiles lle a persoa moito ou pouco traballo. Ao apreciar un valor de uso, se lle supón sempre concretado nunha cantidade. Por exemplo, unha ducia de reloxos, unha vara de lienzo, unha tonelada de ferro, etc. Os valores de uso suministran os materiais para unha disciplina especial, a do Di Marx, conhecemento pericial das mercadorías O valor de uso só toma corpo no uso ou consumo dos obxectos Os valores de uso forman o contido material da riqueza Calquera que sexa a forma social desta No tipo de sociedade que nos propomos estudiar Os valores de uso son, ademais, o soporte material do valor de cambio Vale, que perdoadme pola, pol, pola longitude Fin de cita Ben Esa é a primeira presentación que fai do valor de uso Vale, entón, o valor de cambio Pois, de entrada, o valor de cambio sería o valor que a mercadoría ten en tanto se intercambia Entón, para iso ten que abstraerse de todas as cualidades que implica o valor de uso Por que? Pois porque o relevante non é máis que a mercadoría poida ser intercambiada por outra E polo tanto que todo todas as cualidades que ten esa mercadoría pois non importan porque o importante, digamos, é localizar algo que poda servir como equivalencia localizar algo que poda servir para cambiar unha cousa por outra que nos poda dicir a nós mesmos que esto e aquilo son dúas cousas iguais e aquí está xa podría parar aquí de feito porque le, le, aquí está o, o, pois boa parte do, do asunto non? é decir que Marx está a procura pois de algo medible de algo mensurable que algo que poida servir como equivalencia é dicir que andan a procura de poder facer iguais de poder facer co mesmo valor duas cousas que non son iguais dúas cousas que son distintas e isto é, está ao nivel do proceso de falseamento que facía Hegel tamén, ¿no? a súa maneira, e isto, bueno, lo digo, lo digo por si a alguien luego eh, le apetece discutir mm. Ben, entón, como se establecería o valor de cambio dunha mercadoría se non é a partir do valor de uso se non é a partir do que un mesmo lle dá se non é a partir do que a persoa lle dá para cubrir algunha necesidade. Hm, pois pues aquí entra figura do traballo. Vale, que digamos que sería pois pues, o seguinte paso na búsqueda da de esa dese de algo merible, dese algo mensurable, dese de algo que vai a servir como como, como figura de, de equivalencia. É dicir, aquí lo que teñen en común as mercadorías. Unha vez que fixemos abstracción do seu valor de uso, pois pues é que son produtos do traballo, vai a dicir Marx, e esta frase tiene tela polo menos para, para o que para a liña que imos a, a intentar desenvolvernos eh, entre outras cousas porque ao facer abstracción da realidade concreta da mercadoría eh, ao facer abstracción do valor de uso eh, tamén o facemos do traballo concreto que, que produce a mercadoría e así pois eh, tamén se está a esquecer pois, as diferencias que hai dun traballo a outro ou dunha realidade a outra e que son diferencias que, en último caso, van a impedir falar de intercambiabilidade, diría diría eu. En todo caso, vai dicir Marx, pois, o que nos queda unha vez que facemos abstracción do que é o traballo concreto, é dicir, o traballo que produce valores de uso, o que nos queda é o traballo abstracto chamai abstracto pues, para o poñelo a, a, a concreto e, claro, que vai a ser o traballo abstracto? Pues vai a ser a medida do intercambio ¿m? a medida de intercambiabilidade por tanto vai a representar o valor de cambio da propia mercadoría en, en sí ¿no? entón este traballo abstracto mmm, si sí, é eh, entón algo igual para toda, pues, para toda mercadoría, porque constitúe dimarso o traballo do consunto de toda a de toda a sociedade e como acaba de abstraerse no? digamos, das, das cualidades só so pode ser medible pola cantidade de tempo mm? na que se desprega o traballo mm? a cantidade de tempo do traballo como ese traballo siga a ser mediación para a satisfacción das necesidades mm? no? que, que no, fun, no fondo o punto do que se está a partir que que interesa é facer unha mediación para a satisfacción das necesidades de alguén mm? Este traballo abstracto vaino chamar Mars traballo socialmente necesario, vale? Sendo o valor da mercadoría unha cantidade dese traballo e o seu valor de cambio vai a ser unha manifestación tamén dese traballo. Entón, claro, aquí vemos que a operación, pois, é de medición. Para que poida ter lugar, pues, o mellor é preciso reducir a diversidade, como dicía, neste caso, representada, por exemplo, nos distintos traballos concretos, a identidade ideal do concepto. Cando digo iso, pues, me refiro, neste caso, ao do concepto de traballo abstracto, que subsume a, todas as a, a todo o resto del, de categorías de traballo. ¿no? e ademais é isto, pois non fora suficiente, a medición do traballo abstracto vais a facer a partir da cantidade de tempo investido nel, non? Cantidade de tempo que ten ese traballo. Comase o tempo fose a representar o mesmo en todos os casos comase levase o mesmo esforzo un traballo que outro vale? ou ou, vai, por, por o simple, simple feito de dedicarle a mesma cantidade de, de, de tempo e aquí Con, con teu permiso, claro, eu preguntaría Ou é que é o mesmo É o mesmo Tempo de traballo Aquel que se insire pois Carretando sacos Que aquel que se incide eh, compoñendo unha peza é, é, é, é o mesmo tempo A mesma cantidad de tempo, si sí. É o mesmo tempo Ten o mesmo valor Bueno El... En todo caso, pues, el, no discurso de Marxiano Como valor de cambio é unha representación do traballo Pois xa non é que era unha manifestación él, Por tanto, é unha representación do traballo De feito, bueno, a definición de Marx, eh, cito eh, O tempo de traballo socialmente necesario É o tempo de traballo que se necesita para producir un valor de uso calquera Nas condicións normais de producción E con nivel promedio de destreza e de intensidade de traballo Vixentes nunha sociedade Eso di, di il Vale, no, no capítulo primeiro do capital É dicir, o valor é o tempo de traballo socialmente necesario Está representado polo valor de cambio Vale, para non perdernos E isto, no fondo, é... Vaya, economía política clásica Que é super parecido, digamos A propia definición de Ricardo ¿no? Ao respecto, que dicía, pois, pues, simplemente Que o valor era o tempo de traballo eso xa o dice aí, aí non non inventa nada Marx lo que pasa é que Marx entra de algo que é fundamental Que o de socialmente necesario ¿eh? Que o que non está en, en, en Ricardo ¿no? y aquí, de feito, nesta historia De socialmente necesario Pois pues, fica a parte do enigma Porque aquí havería que preguntar Cómo se determina Eh, esa cantidad de tempo ese socialmente necesario ou quen o determina ou como é quen determina o valor en, eh, si se basa nisto non? porque digamos que se o importante o socialmente necesario é que estamos a falar dunha relación y entón o valor pois é a relación social vale, que se objetiva nunha mercadoría ou dito outra maneira, só so se produce, só so se descubre o valor dunha mercadoría na equivalencia con outra só so se descubre o valor dunha mercadoría no intercambio só so se descubre o valor da mercadoría no proceso identitario que vai a igualar e a reducir unha cousa con outra solamente aí ten lugar o, o, o, o asunto, a circulación que está, que está sempre funcionando detrás, non? E, de feito, claro, como non podía ser de outra maneira pois, Pese a que a mercadoría pois, Ten un valor de uso e un valor de cambio Segundo o propio Marx ¿m? Estes viven unha contradicción interna o sea, como, vaya, como todas nos No fondo O ¿no? eh, final a persoa vai a ter que escoller ¿m? Está na obriga de escoller Entre o valor de uso do producto Que vai a levar consigo Non vendelo ¿m? Co Escoller iso ou escoller o valor de cambio Que vaya a significar non disfrutalo Non vendelo ou non disfrutalo O valor de uso ou o valor de cambio Nese, nese plano non? E ademais o valor de uso Se desliga do valor de cambio En tanto o intercambio se vaya a generalizar E isto en palabras de Marx non? Que di dí esto solamente funciona se o intercambio vaya a ser a medida Solamente funciona se o intercambio se generaliza como tal Si non, non vale Si non Sinon hai fluxo e movimento Pois non... Non, non vale. De feito, di, eh, cito, se as cousas son intercambiables, iso se debe ao acto de vontade polos que os seus poseedores resolven en asenalas recíprocamente. Ainda así, consolidase de maneira paulatina a necesidade de obxectos para o uso alleus. A repetición constante do intercambio fai del un proceso social regular, Co paso do tempo é forzoso que se produza polo menos unha parte dos produtos do traballo coa intención de volcalos no intercambio. A partir dese momento, reafírmase por unha parte a excisión entre a utilidade das cousas para as necesidades inmediatas e a súa utilidade con vistas ao intercambio. O seu valor de uso deslígase do seu valor de cambio. Doutra parte, a proporción cuantitativa segundo a cal se intercambian pasa a depender da súa produción mesma, o costume fixas como magnitudes de valor. Eh, fin de, de cita. Mais polo, polo outro lado, se si que hai xa outro lado, pois, o valor de cambio pois é a representación do valor. Entón o valor dase polo tempo de traballo socialmente necesario, non? Que estamos a, a, a dicir. E iso, por tanto, ten que estar necesariamente conectado co que é o valor de uso. Ten que estar conectado con il por tanto, separación sí, pero hay una circularidad clara no que son os conceptos de valor de uso, valor de cambio, porque non se pode falar de valor de cambio, non é posible falar de valor de cambio sen falar de valor de uso. Y esto pues pois, eh, pues pois igual igual e interesante. Eh, o caso sería, vale, o valor, ben, o eh, valor de cambio, vale, pero eh, os cartos que ve eh, no porque aquí valor sí, pero eh, os, eh, os cartiños el, el, el, el, como como aparece toda esta historia do, do, do diñeiro eh, pois pues precisamente cando se generaliza o proceso de, de, de intercambio, é ¿no? dicir cando el trueque, ¿no? cando a troca pois pues, eh, se vai sustituindo eh, paulatinamente eh, por unha, vamos a chamar unha troca indirecta, vale, na que un cambia a súa mercadoría por unha terceira vale, que vai a funcionar a modo de Comillas, intercambiador universal Vale Que somos cartos eh, Ainda que non sexan medida de nada Ainda que non sexan a medida Pois pues van a funcionar igual eh, Coa irrupción deste intercambiador universal A estrutura da circulación da mercadoría eh, Entendendo que algo se vende Para poder comprar logo outro valor de uso eh, Se fai para iso, non? Digamos que a estructura aquí pues, sería de clásica esta de MDM, ¿no? mercadoría, cartos, mercadoría. ¿no? Pois pues esa historia pues, se vai a desdoblar noutra, noutra estructura de circulación que é propia xa do tema dos cartos. É a persoa xa non cambia unha mercadoría por outra, sexa ou non sexa mediada, mediada polo dinheiro, senón que simplemente compra para vender. Vale, entón a estructura cambia radicalmente. E é, pois, de, de, de viñeiro, cartos, no? mercadoría, cartos vale. Entón, claro, de, como factor inicial do proceso é o mesmo que o final A D é outro D no? Pois entón, a diferencia que había cualitativa No proceso anterior da mercadoría, MDM En que tú vendías unha mercadoría que non precisabas Unha mercadoría que tiña valor de uso para outro para comprar outra mercadoría distinta que sí que cubrías túas necesidades que si sí, te facía si sí, te facía falta eh, ahora para que o proceso de cambio nesta outra estructura funcione, ten que haber unha diferencia entre a, a primeira D e a segunda D na segunda, pois é máis cartos ¿no? entón, claro, pois simplemente é unha diferencia cuantitativa o diñeiro final ten que ser maior que o diñeiro inicial, pois senón non habería cambio Ese, digamos que, o, que simplemente o, eh, o asunto E é aí cando comeza precisamente a acumulación mm, Ora ben, diríamos, como pode o capitalista É dicir, como pode a persoa que compra para vender vale, Como pode incrementar o valor do diñeiro primeiramente investido O valor da súa primeira Do seu primeiro investimento Pois únicamente comprando con eses cartos Pois algo que produza valor E vai a firmarse O único que produce valor é o traballo Dile Entón, para valorizar o seu capital O capitalista compra forza de traballo A partir da cal incrementar Ese valor inicial ¿no? E mesmo no xeito Marx nos grunrise, que aquí, por exemplo, son interesantes, di, cito, o traballo ten que producir inmediatamente valor de cambio e dicir cartos. Ten, por tanto, que ser traballo asalariado. Fin de, de cita. Entón, cando o capitalista quere valorizar o seu capital, como a fonte do valor e o traballo, o que fai é asalariar a un traballador. E se falamos de traballo asalariado, pues enton hay que falar de plus valía. ¿Mm? Eh, simplemente así de manera muy sintética, eh si o valor equipara, lo estoyando mucho el coñazo. Por cierto, os parece muy, muy rollo. Se sigue más o menos. Sí. a ver si me, me pongo yo aquí guía. Eh, vale. estou, asustada eh? que estou asustada eu, xa Vale, entón, ese, ese o valor equipara certa mercadoría un certo ben Pois coa parte da totalidade do tempo socialmente necesario para a produción Entón, se falando de traballo asalariado, se a mercadoría se vende polo seu valor Imaginémonos, non, nese mundo ideal Pois o obreiro, o traballador, poderia comprar unha mercadoría que se fora o produto de, por exemplo, ao azar, 12 horas de traballo. Vale? É dicir, un tempo de traballo de 12 horas materializado noutra mercadoría. Vale? Simplemente. Que pasa aquí isto, claro, esto no, esto no sucede eh, pues eh, la maior parte De los lo modo de producción es de los capitalistas Non no sucede nunca mm, Porque aquí, digamos que hai Unha determinada cantidad de, de traballo vivo Que non corresponde a cantidad De, de traballo materializado na, na na mercadoría O que é o mesmo Unha cantidad de determinada de traballo materializado Na mercadoría Corresponde a unha cantidad de traballo superior A empregada no proceso de producción ¿m? Entón, claro, pues pois simplemente isto que provoca a ganancia, pois de del listo, da ganancia del listo, non? Simple simplemente da aquel que posúe os medios de da, da propia producción non? De aquí ven o concepto de explotación, non ven pouco de outro de outro lugar, y entón eh, digamos que o, o valor, entendido este, tal como Dimars, como cantidad de traballo incorporado polo trabalhador, ¿no? Pois ao que sea a a, a materia prima, se desdobla, pois, pues, en dúas partes unha a que cubre o salario e outra que cubre el salario del parásito que a plusvalía ¿no? ben eh, vou a parar vale eh, solamente diría eu eh, por se volve despois que claro, polo que contaba ao principio para ser xustos con Marx ao mellor, pois, pues, había que pensar que é posible que el non se trague el asunto, no todo el todo el jaleo, e que precisamente, pois, o feito de que de que il poida chegar a sospeitar que a chave do valor non está no intercambio, senón que está no proceso de producción, ¿eh? pois iso o mellor que ao final o que acaba desembocando no tema do fetichismo da mercadoría, vale? Pois ao mellor é o que nos dá a pensar pois que efectivamente il non é que pense Vale, que a chave está no intercambio e, e tal nas súas ideas, ¿no? sino que simplemente está describindo como funciona e cando sé que logo sai, que igual sai, o tema do fetichismo da mercadoría, pues respondería un pouco a esta a esta cuestión. ¿no? Eh, de feito, podría hacer unha última cita eh, dicindo eh, en Marx, eh, cito, o carácter misterioso da forma mercadoría Vale, estriba, polo tanto, pura e simplemente En que proxecta ante as persoas O carácter social do traballo destes se fose un carácter material Dos propios produtos do seu traballo Un don natural social destes obxectos E comase, portanto, a relación social Que media entre os productores e o traballo colectivo da sociedade Fose unha relación social establecida entre os mesmos obxectos a marxe dos seus productores ¿no? Sería, digamos, que a introducción ao tema do, do fetichismo da mercadoría Pero <ríe> lo vou a deixar aquí. <ríe> vale. Parcéme. Bueno, pois eh, visto visto, eh, eh, realmente o que, o que o problema que temos non de que Marx espon no capital eh a súa o sea, unha proposta, de, o sea, a teoría do valor consiste en, en, en expoñer como funciona o modo, o modo de producción capitalista, eh, claro, atopámonos con ese problema de, de onde están os límites eh, eh, entre a crítica eh, o capitalismo e eh, o, eh, o que se supón que funciona así. ¿no? Entón, eh, Realmente eh, a hora de coller a mar é dicir que facemos con el eh, Attovámons sempre con esta cuestión. Pre eh, pregunttámons que collemos de mar, que facemos con esa teoría do valor que está, eh, que parece que está eh, constituindondo as nosas relacións sociais e eh, como, como, como vivimos na nosa sociedade e eh, Que faríamos no caso de, ou por onde agarramos iso no caso de, de, de querer sair do sistema capitalista, non? E ese problema eh, o van a afrontar unha... Bueno, o sea, é moitísima xente que afrontou ese problema E non ximos escoller eh, dous casos eh, que nos pareceron así como significativos eh, actualmente E... Eh, De, de propostas que partindo de Marx eh, non cuestionando ou, bueno, us, eh, ou sentindose continuistas con Marx intentan establecer onde está ese corte entre, entre o, que, o que queremos que sustente o sea, onde está o corte na teoría do valor que, eh, que marque onde nos, a onde nos aferramos eh, da teoría de Marx para poder criticar eh, o capitalismo Esa, ese corte vai estar posto en o sea, Por, por as diferentes interpretacións eh, Despois de marx o sea, Foron moitos os cortes que se fixeron eh, eh, Uns van a dicir Pois o valor de uso, temos que volver ao valor de uso Temos que volver ao traballo concreto E outros van a dicir Pois non, eso por aí non se pode ir non? E ese problema que en realidad o tivemos Nos mesmos a hora de interpretar a más De dicir, non, eu creo que isto é crítica ao capitalismo Non é, non é que este dicindo que isto ten que funcionar así E ese mesmo que, problema que tivémonos pois pues, o tiberon todos moito antes no? e, e, e realmente pois eh, vou empezar eu co primeiro que me pareceu bueno, que o puxemos, puxemos de primeiro porque me pareceu moi interesante da situación actual eh, con, cun paro bestial eh, pareceu moi interesante recomendarvos un libro eh, polo menos cando vos toque ir ao paro eh, a escribirvos polo menos leo en momento, agora non entere tempo, pero, pero daquela seguro que vos vai dar un poquinho de ánimo, e vos vais a sentir ata útiles, <risa> socialmente seguro, e, con expectativas de, de cambiar as cousas. Ese libro, é eh, un libro que saiu nos anos 90, eh, que se chama Manifesto contra o Traballo, do Grupo Crisis, eh, e que ademais é tan galego, o sea, que xa podes ata... ata a descargar de balde en internet en galego. Bueno, pois pues, é eh, o grupo crisis que é o que vamos a falar hase un pouco porque vai a afrontar o tema do traballo, un pouco bueno, xa xa o vemos agora. Eh, realmente o grupo crisis eh, contextualízase despois da Guerra Fría, cando xa, bueno, pois pues, o muro cae ou eles son de Alemania, ¿no? Cando xa o muro cae, o muro de Berlín, é eh, realmente Eh, Precíase unha relectura de marx despois de o sea, bueno, un pouco para defendelo de, de toda a línea ortodoxa que, que o asociou pois pues, o comunismo real non o socialismo real eh, dos países comunistas e tamén da, o sea, tamén hai que defendelo das críticas furibundas que lle, que, que lle adica o capitalismo non a propaganda capitalista que é realmente na que nos vivimos o sea, realmente si sí que é certo que, que marxe... Eh, hai algo aí que nos están inculcando todo o tempo que o demo, vamos, polo menos ese... eso sí que hai... o sea, sí que se, se mamou na nosa xeración, digamos e, bueno, entón, pues esta, este grupo o que vai a facer que un grupo de diferentes... De, de xente diferente, bueno, que se... que, se, que escriben unha revista que se chama Exit pois, pues nada, eh, eles o que fan... Eh, Bom, pois é, é intentar esa relectura é, de Marx é, buscando é, bom, a, súa proposta, o seu, a súa proposta fundamental e considerar que a teoría do valor de Marx en realidad é unha crítica do valor. É dicir, que é, é, ese corte que andamos buscando de onde que empeza a crítica do capitalismo e onde a teoría de Marx ou que, que, eh, que a que nos teríamos que a acoller para poder plantexar como, como facemos se queremos que o capitalismo caia, pois ese corte eles o poñen dentro do convenzo. O sea, todo o que di Marx no capital é unha crítica ao valor. Entón non podemos eh, aferrarnos absolutamente a ningún dos conceptos que hai aí Vale, nin valor de uso, nin traballo concreto, nin nada. Eles van a centrarse, polo menos neste texto, eh, eh, no traballo e eh... eh, bueno, claro eh... eso implica o sea, afrontar eh, pues, moitas críticas, claro, porque realmente o traballo, se pensamos eh, no marxismo tradicional eh, pues era a ferramenta base que o proletariado empregaba para defender os seus dereitos e eh, para, eh, para dirixir a loita contra o capitalismo, consideraban que era eh, a estrutura do capital a que impedía que o traballo eh, fose un traballo vivo e un traballo no que todos non estigues bueno, nos esti alienados no? e claro eh, estes veñen así con, toda, con todas as da lei a dicir non, o traballo é todo un invento burgués e eh, bueno, eso, que implica iso? No? O sea, para iso tenes que ler o, o texto que é moi interesante e que implica eh, eh, o sea, que significa non traballar vale, porque non é o que estamos a pensar pero bueno eh, dende logo eh, o problema que se atopan co, co tema do traballo é que realmente en Marx é moi difícil o sea, eles, eles queren ser continuistas con respecto a Marx e ao mesmo tempo queren facer unha crítica ao traballo e o problema é que en Marx é moi ambiguo a figura do traballo é normal pola época na que está, non? En parte, eh, eu diría que eh, o motivo de que sexa se así, de que se metan nese fregado os, os do Grupo Crisis é que xa, realmente eh, se, se Marx chegara a terse cuestionado a figura do, do traballo nese momento non escribe o capital na vida, simple e llanamente non? Porque eh, eh, os que lle critican o, o, o Grupo Crisis que realmente Eh, Marx sigue crendo que o traballo é a mediación entre o home e a natureza eh, Están pretendendo Pois pues, que eh, o texto de Marx en realidad se convertirá en un tratado de metafísica e En realidad tiña que ser un tratado de economía E para poder realizar toda a crítica que, que Marx fixo o traballo Partiu da idea de traballo Eh, para, para poder facer ese análise das implicacións que tiña a, o nivel da sociedade burguesa. Entón, é eh, como o sea, digamos que a crítica que o sea, considerar que eh, todo, toda a proposta do, do grupo crisis se caía abaixo porque en realidad marx non tiña unha visión tan clara de que o traballo era o problema é eh, como é eh, como... O sea, digamos que, que non, non é un argumento suficientemente forte Como para dicir bueno, Non podemos ver en Marx determinadas cousas Que nos fan agora ver Que realmente o traballo é o problema é que temos que, que desmontalo o sea, Desmontalo do pedestal no que se subiu E bueno, ese é o argumento que o Grupo Crisis dá no? para, para defender a súa postura O que... Okay, O que si sí, está claro que hai en Marx É que el sí que critica explícitamente Que, que o traballo eh, na burguesía Está considerado como unha segunda natureza E eh, lo vai a criticar explícitamente É desta segunda natureza de dicir Como é eh, o espazo, o, sea, o lugar onde nos eh, Como seres humanos eh, podemos estar non podemos, se, se, non estamos, se non somos traballadores Caemos no salvaxismo, case, non? É de feito é no traballo, en a idea de traballo, onde se vai a sustentar tanto a idea de propiedade como, como a idea de dereito. Non? Se ti non eres traballador, non tes dereitos, fundamentalmente. Despois iso vais desenvolver. En realidad sigue sendo así, pero... Pero bueno, está un pouco máis matizado, aparentemente. Son. Entón, eh... digamos que o feito de que, de que en Marx si hace unha crítica explícita eh, o, o traballo como segunda naturaleza é a fonte o, o lugar de onde parte eh, a idea de que bueno, de onde deriva que o traballo no modo productivo do capitalismo só so pode entenderse como traballo asalariado posto que este tal como se explicou antes eh, o que se engrena no proceso de valorización do capital eh, como fonte de valor que constituir, constituirá a plusvalía. Entón, de alguna maneira en Marx só so o traballo, só o traballo asalariado e o traballo productivo, porque é o único que produce valor, vale? Por iso, para, para o grupo crisis, esta cadea vai unida tan, dende a idea de segunda natureza ata a idea de traballo salariado e cando se critica o traballo salariado estás a criticar o traballo mesmo É dicir, en Marx, o oposto ao traballo asalariado que funciona como mediador mediador xeral das relacións sociais Non é o traballo nin enriquecido, nin vivo, nin nada É o sea, eu traba eu non traballo o sea, a Antítese supona o non traballo Eles están a defender esa, esa proposta e Non só eles, senón que agora pois, Unhas cantas cousas, o sea, novos libros e novas propostas van por esa línea e... Simplemente que Marx non puido ver que o que eles van a defender é que o traballo en si sí mesmo sexa unha abstracción. O sea, non é simplemente que o traballo abstracto sexa unha abstracción do traballo concreto, senón que sex en si sí mesmo o traballo implica unha negación de elementos concretos a, da vida. E, pois eh, do, desexo, do de, bueno, de mil outras cousas para cumprir coa súa función productiva que é esencial o traballo o traballo so sirve para producir en principio outra cousa é como na sociedade capitalista iso se levou a, a unhas determinadas dimensións entón eh, o, o manifesto contra o traballo é simplemente un alegato contra aquilo que nos, nos, que nos mesmos, por iso resulta tan radical que nos mesmos nos opoñemos a, a, a eliminar precisamente porque a nosa fonte de dereitos a nosa fonte de ingresos, eh, eh, aquilo loco que podemos vivir. Entón, eh, a súa proposta, realmente, é eh, ainda que, o sea, pa, para min, diría, ainda que non podíamos resolver se eso estaba en Marx ou non estaba en Marx, eh, o grupo crisis si sí está apuntando a unha dificultade eh, real a hora de pensarnos sen o capitalismo, sea, porque realmente non nos podemos pensar sen o traballo e eh, al ler unhas cantas citas para de adianto pero penso que non hai tempo nin de broma, non? porque estamos fora de estamos contra... fora de nós estamos bueno, fora de nos así que as citas non van pero le dos sí, así no... vale, eh, entón afortunadas, as desempregadas Bueno, el, el, el otra otra escola, decir decir escola por por algo, eh, esto como como dice Lucía, claro, eh, falar de dúas escolas así pues está es facilón, ¿no? Pero pero bueno, esta parece que son interesantes las dúas entre outras mil que hai ¿no? e eh, Eu quero falar un, un, un pouco un pelín de, do, do, do post operaísmo e, italiano que é, é, é de negri a este a este respecto neste contexto ou de como de, de onde ven o, o o diálogo e o desencontro fuisco pois, con marx e sobre todo o desencontro con marxistas este neste sentido Eh, eh, en primeiro lugar porque el porque parten de una crítica ao valor. Eso en primeiro lugar. Mm, eh, a, a pandilla esta que son, que que que é unha pandilla, además, o sea, con todo con todo lo bueno lo lo, lo e bueno lo malo de, de eso, ¿no? eh, que aparece un pouco nos lo, 60 en, en, en Italia, mm, aparte de facer unha relectura creativa do capital, que pouco tamén o que fan a, a os os os alemán. Eh <todicato> Claro, ten moito que ver que eh, aí nesse momento a principios do 60 cando aparecen italiano, pois pues, a tradución dos dos Bunrise, ¿eh? a primeira traducción que se fai o italiano. Entón aí, claro, é fundamental porque aí é un montón de xente, digamos que, que un pouco mosqueada co asunto do, do, do capital que nos Bunrise, pois pues, eh, atopan eh, unha fonte de riqueza distinta, non? É de frescura, sobre todo, el, el, el, el temática, non? diferente, ¿no? Seguramente por iso ser apuntamentos de traballo non? entón aí hai determinadas pasaxes que, que poderíamos ler pero, pero que non vamos a facer en concreto unha que se chama aí fragmentos sobre las máquinas eh? que mola un montón non? que é un cachito aí del, del, del volumen 2 de los Brunrise mm? e como aparece aí un concepto que se chama general intellect non? Que, el, que non está especialmente desenvolvido porque se sabe eso que pasa con cosa apuntamentos, que muchas veces van a, a basura otra veces se los come el perro sobre todo cuando son deberes ¿no? para clase o lo que sea y, y a veces pues se escapa se, se, se, ¿no? se trasladan los, los conceptos então eh, en este tema eh, precisamente en ese, en ese parámetro que por cierto ponemos na bibliografía pues, para que quienlle interese e onde se expresa digamos a posibilidade de de que os avances tecnolóxicos en contra do que pensabes en contra do que do que pensa a situación actual en contra do que nos día a propia realidade non? pois os avances tecnolóxicos pois sirven para minnguar os tempos de traballo sirven para diminuir os tempos de traballo socialmente necesarios e claro, los italianos esto dicen. Claro, se disminuye o tempo de traballo socialmente necesario, todo está guai, porque con eso se pode provocar pois, a liberdade do traballador, non? que pode dedicar o seu tempo pois a outras historias, porque total como a produción aumenta, non? exactamente igual, aumenta de feito a rendibilidade e entón, joder, pues, o lógico é dicir, de aquí sai a famosa renda de emancipación ¿no? de aquí sai pues, a posibilidad de dicir, bueno, pues, entón a cada a cada persoa polo simple feito de, de ser persoa ou de ser cidadán ou como querades ou de xogar a consola, porque xogando a consola tamén está desproducindo por certo, claro, ¿no? lóxicamente pois pues, entón, pues, ten dereito pues, a unha renda de emancipación unha renda de... Ah, logo, o vaya un, un paro hai para todos e ¿no? mm sale de aquí, ¿no? Que unha visión ao principio os pues, parece que é un pouco isenua, ¿no? Se si realmente se pensa, pois pues, en, en Cali va ser a, a, a dirección do das cousas, ¿no? Pero o, o, o concepto de general intellect que in ao meu modo de ver, máis interesante, porque tamén fala desa construcción de coñecemento colectivo, vale, que vai xurdindo nos procesos de colaboración, nos procesos de cooperación comunicativa, mm, e que sí que se son, pois, moito máis frecuentes na época actual, que nos anos 60 de feito, cando ele é Solén, xa non digo que no século XIX, cando escribía Marx, non? Mm, esto de feito é o primeiro paso, ou se podría ver como primeiro paso, cara unha concepción de traballo diferente, este é... Es, eh, non siguen a tese do grupo crisis, sino que isto é o so que se van a negar é, ao traballo asalariado, entón, concep... unha concepción nova de traballo que pode sair de alí e que curiosamente xa está esbozada en Marx, que a veces parece que o estaba pois sei, o, o estaba en un proceso alucinógeno, le e, e e escribía así escritura automática, lo que le tal, o, o, o que realmente tiña visión eh, profunda, eh, porque porque fala de traballo un material, e eh, fala da generalización do traballo inmaterial, no? O propio o propio o propio Marx. Hm, mm, então, dicindo de outra maneira para distinguilo dil eh, na no, no palabra dos posuperaístas, digamos que el eh, este traballo non é que eh, proveña nin das máquinas vale? nin do capital fixo dicir, nin, nos, nin dos medios de producción senón do, do, do traballo vivo e en concreto do traballo feito en cooperación vale? en, en colaboración, en comunicación eh, en todo caso, como como dicen que partían dunha teoría do valor pois eh, que é certo pois para aquí, pois eh, Me falar de, de, de Negri, eh, que seguro é o máis coñecido de todos, non implique isto que se sea o máis listo, pero pero si sí é o máis mediático e unha además un es bueno, un tío, interesante, mm, que por exemplo, el capital se la A sabes, el tío va va todo o rato a los a los grunge, ¿non? de feito, por exemplo, consigue citas magníficas, pero como por exemplo, eh esta, cito o diñeiro constitúe a forma exclusiva do funcionamento da lei do valor é que vai ser un punto de arrancada por que? porque isto que vai a representar de entrada é precisamente o fracaso da lei do valor en si sí mesma xa que os cartos non son non? senón a equivalencia dunha desigualdade social que implica Esa desigualdad de social, una relación de propiedad, que a su vez, como toda relación de propiedad, implica una relación de poder. ¿no? Y por eso, por eso mismo, o sea, por esta relación, no ten sentido, para, para en este caso para Negri, no ten sentido hablar de valor, si no se fala de explotación, y el resto son tontunas, ¿eh? porque porque sea se acabea esta, pues no me cuentes batallas, de es que la ley del valor dice qué, sino que, ¿no? que, que tiene que estar lida desde esa... Dende esa parte non? Entón, claro, Negri situase aquí nun dos extremos Digamos, do conflicto eh, Tamén é certo que aquí, pois... Eh... O, o, o libro onde, onde tematiza Os Grunrise, pois un libro do, do, do ano 78, entón tamén aí está pois, nunha etapa media do seu pensamento que non ten nada que ver co, co, co negri célebre da, da multitude o imperio e toda esta historia que construe con co Maikajar, non? que es é que outra, outra batalla, porque neste caso no 78, que é o que apetece máis contar aquí é que a solución para ele directamente é a destrucción dos cartos non? y ya los matices después ¿no? después de, de, del mechero el... En primeiro lugar, porque para él va a decir vai entón, que Se seguimos esta tese, a destrucción dos cartos vai a ser a destrucción do valor E ¿sí? a destrucción do valor vai a ser fundamental na era do transcurso revolucionario ¿no? eh, ne, Il di, Negri, ili, cito eh, Non hai revolución sen destrucción da sociedade burguesa E sen destrucción do traballo asalariado en tanto produtor do valor e do dinheiro En tanto instrumento da súa circulación e do poder de mando Dí, eh, fin de cita E entón, efectivamente, unha das armas disto E isto entra en concordancia co Grupo Crise Inda que de maneira distinta, pois é o que nos 70 Os operistas chamaban eh, O receitamento do traballo vale? o, sea, el, el, el, um, o que pasa que, claro, neste caso Como vos dicía, traballo neste caso é traballo asalariado Non van ao punto Ao paso seguinte, non? porque eles van a distinguir con Marx mmm, o traballo salariado do traballo vivo que vai a referir a outra cousa e eles van a poñer o acento de feito pues, na capacidade creativa que pode haber nun traballo que este fora de todo o intercambio comercial ¿m? porque eles entenden que o intercambio comercial vai a ser única e exclusivamente a da onda do traballo salariado, ¿m? do que eles, pois, pues, pasan mm esto dito en palabras da autonomía eh, obreira dito en palabras deles eh, seria dicir o traballo vivo refire a un potenciamento do valor de uso desligando o valor de uso do valor de cambio, algo que por certas xa non é que soa sea a tec de Negri, senón que que o que está agora petándolo en el mainstream, que é el David Harvey, ¿no? De lo, de los neomarxistas, pues pues exactamente o mesmo que di, ¿no? Es decir, aquí el tema es, vale, el valor de uso, valor de uso, eh, diga del valor de cambio y tal. No eh, eh, o cabería que bere como, ¿no? Como se como se falle eso, ¿no? Eles siguen a cita de Marx, que precisamente se contrapón co a outra que acabamos de ver, de esa de que De que o importante o non-traballo Pois outra cita de Marx que di que di o contrario Que di o non-capital Non-capital real é o traballo, precisamente, non? Non que o problema é que ti, de que tipo de traballo estamos a falar, non? Entón, claro Nesta en línea o que si se vai a recitar é o salario Eh, pois como pretendida compensación obxectiva eh, polo tempo de traballo productivo é de feito se exixe que se desligue o salario da producción algo que sabedes que os está super de moda, ¿no? la produción, do produto interior bruto e de e de y tamén de ser de servir para comer. Tamén si se pode desligar, pois pues mellor, ¿no? Entón, el, eh, di, eh, claro, para eles eh, que ahora agora suena un pouco así, ¿no? Que dice, ¿cale, ¿cales son as categorías do rexeitamento do traballo? Pois pues dice, oh, esa folga indefinida, a sabotaxe, a acción directa." ¿eh? dicían eles que eran eh, que que vivían en outra, en outra, en, en, en outra historia ¿no? mm, En todo caso, o que si sí vai a asumir en este caso con en, en concreto é o desafío de realizar unha crítica teórica radical ao que son os fundamentos da, da lei do valor é dicir, da afirmación de que o valor está representado como dixemos antes polo tempo de traballo socialmente necesario mm, asumindo que por tanto se pode medir que ese tempo de traballo socialmente necesario inserido unha mercadoría É algo que se pode medir En unidades de traballo En unidades simples de traballo ¿vale? Ou ¿no? en horas Ou como como querades ver Entón, claro, negri di aquí Claro, de momento en que entre en xo O asunto da cooperación, da comunicación Da información como esferas que son fundamentais no traballo Esferas sin as que o traballo agora non funciona Salvo, pois, no traballo de fábrica Esferas ¿eh? eh que o que il denomina eh, como por certo para quen lle guste o asunto, como antecedente ao famoso concepto de multitude, eh, que se fai lembrado, pois o antecedente diso é unha cousa que il chama obreiro social, ¿no? Dicir que é un digamos que un traballador que xa funciona eh Pois con estas historias, non da cooperación a información, a comunicación e tal mm, entón, Ildi, coa chegada destas de, de historias a vida real pois o traballo deixa de ter unha medida simple mm? o traballo deixa de poder ser medido como tal, porque o resultado dese, dese proceso pois é o resultado dun proceso que é colectivo, mm? é colectivo non é responsabilidade do traballador, digamos que o traballador é o que colle todo iso que está aí non, no o colle, o agarra e o sintetiza, digamos, nunha, pois nunha, nun, feito, nun escrito ou, ou nun obxecto mesmo, non? Pero está a contar cun, cunha multitud de coñecementos que non son seus, non? por moito que el logo diga, lo inventei yo Lo inventé yo y lo voy a patentar aquí, me voy a forrar además con los derechos de autor porque el porque tío, es que el, es que no entendéis, no os entendéis a los artistas, ¿no? Pues resulta que el que el que, que de donde está a partir, pues es eh, de una de un montón de conocimiento común que está ahí na, na nube, ¿no? o donde sea. Entonces, bueno, para no oye. Eh, eh... Para centrarme, intentar centrarme Pois entón, digamos que Si esto é así, ou se aceptamos Digamos a premisa, pois entón a lei de valor Non se sostén en sí mesma Porque a presuposición de que O traballo abstracto se pode medir en unidades Pois xa non é real E entón, por que se, se sigue chamando lei do valor? O que hai que chamarla é eh, lei de plusvalor Porque xoamente hai plusvalor non hai valor real porque non se pode medir. Por tanto, deja ter historia e non me cuentes batallas, ¿no? E non me cuente batallas tampouco, del de que de, de si hai que subir os salarios ou si, ¿no? E, e tal, porque lo que está, lo que va a estar sempre aí de fondo, é o asunto de que esto non é máis que un alí de plusvalor, ¿no? E que sin sin pues pois non non funciona. É do mesmo xeito, pois xa non vai a ser o traballador individual, vale? El artista, el artistiño, se eh? non unha capacidade de traballo que está sendo combinada socialmente e, pues, esa capacidade de traballo vai a ser a que se convierta pues, no, no asente real do proceso laboral ¿vale? en consumo entón o traballo na súa forma inmediata o traballo que non depende disto que non depende da cooperación dito así rápido pues, deixa de ser a fonte de riqueza o tempo de traballo deixa de ser a medida da riqueza o valor de cambio deixa de ser a medida do valor de uso a fondo poisse pues, todo todo toda esta historia, non? E é de onde ele van a partir para decir, aquí la movida es la autovalorización. E qué es eso de la autovalorización? O potenciamento do valor de uso, ¿no? O potenciamento de aquí, lo que sirve para as necesidades das das persoas, é punto, ¿no? Desligado de toda de toda a outra, a outra historia. Ben, entre outra cousa, porque agora o traballador non vai a poder subsistir autónomamente, senón que vai estar obrigado a subsistir súa en cooperación social e, entón, do mesmo xeito o traballador, este que vos dicía, obreiro social este famoso, pois é inseparable da creación colectiva eh, pois Marx di, nos bunrise cito, o traballo inmediato deixa de ser en canto total base da producción e o produto deixa de ser produto do traballo inmediato individual e a combinación da actividade social a que se presenta como productor. Fin de cito. Esto lo dice Marx. Non o di negri, lo dice Marx. es la bomba. Eh, bien, pues entón, eh, esta vía, pues, o modo de producción se modifica porque o traballo vivo se mostra sobre todo como traballo inmaterial, como traballo cooperativo, como traballo cada vez máis intelectual, que isto non significa que sea traballo estrictamente intelectual, senón que a esfera intelectual é pertinente no proceso, no proceso de, de traballo. No? E, e aquí é onde ven, pois claro, que Il Negri, aquí, pois, é como é un, un terrorífico optimista radical, pois é onde ven, pois que a introducción da, de todo isto, a introducción da maquinaria, e o seu desenvolvemento pues, vai a acabar pues, eh, coa autonomía do traballador ¿no? eh, y, y porque a, pues, pues, pues, eh, segundo se desenvolve a, a tecnoloxía pues, a única función que vai a ter o traballador é eh, a función intelectual eh, por tanto a súa forza de traballo vai a ser o cerebro e eh, por tanto pues, a contradición famosa entre forza productiva e relación de producción pues, non vai a terse a ningún, ningún sentido, porque xa o traballador vai a ser pues, el, el hombre máquina dice, no, a máquina humana De, o ciborro no? neste, neste sentido, neste plano no? e para iso é para o que cita o tema este que vos contaba do, do fragmento sobre as máquinas o general intellect e, e todas esas historias no? mas sin embargo, oxe que as jornadas de traballo de feito para que en, para que a disfruta ou a sufra según por onde xa, de, pois son xa difusas no? en canto a súa diferenza con respecto ao tempo de ocio no? E cando o tempo productivo se achega a ser De feito o tempo da vida O propio tempo vital, entón calé a medida Exactamente, ou no? quen mide a quen Exactamente mm? Que sería digamos, a liña Que se poderia aquí desenvolver Cara a biopolítica no? este, ou O biopoder, se queredes Neste sentido no? mm, E ademais, pois Si aceptamos que a riqueza que se extrae do traballo toma a súa forma na cooperación, na comunicación, en toda esta batalla, entón é que é certa idea do común a que imprime o valor. E do mesmo xeito é a suceder coa explotación, o rollo contrario, non? que para Marx pois, era a cantidade de traballo excedente. É, é dicir, era a parte da jornada de traballo na que o traballador producía máis valor que o que recibía eh, no salario. Non? É dicir, que era a a plusvalía. Porque di Di Negri, que entonces agora a explotación refire solamente a expropiación do común por parte do capitalista, hm? E que esa era cuestión, pues de toda a movida esta da privatización e de e de toda esta el todo este rollo ¿no? es decir, a apropiación privada dun valor producido en común e esta é a mesma liña, por certo, do dereito de autor e isto tamén pues, o poderíamos levar ao tema do, do, do, do software libre o tema do de Microsoft e toda a mierda esa e lo poderíamos llevar por aí ¿no? mm, mm, porque que tamén, asumindo isto No? Que o valor xa xa xa se apropie en común Que por tanto o que fae o capital xa simplemente expropiar un valor producido en común e privatizalo Pois pues, que entón a justificación xurídica da propiedade privada Como tal, pois pues, se ve abolida pola natureza común e pola natureza social Do que é o proceso productivo Se o proceso productivo é así, no? é inmaterial Entón o único que pode seguir legitimando este concepto é a violencia Ni máis ni menos que sería o punto de, de entrada entón, eh, remato xa se o traballo socialmente necesario non pode medirse ¿m? o valor non ten criterio de medida externo que non sexe o diñeiro que non sexe os cartos que os cartos non son medida ¿no? entón é que o diñeiro xa non é o producto dun résime de intercambios vale, non é un producto diso, senón que o diñeiro non é máis que a producción dun sistema de intercambios aquí lo que provoca é que produce en si sí mesmo que haxa unha serie de intercambios e non outros eh... moi ben mm... Pois, eh, aquí teñamos pensado facer unha pausa mm, para a publicidade, eh, pero, quizáis, esa mellor se o considerades adecuado, facela, por suposto, igual, non? Pero non sei se credes que facamos agora que paremos de minutos para comentar cousas das que foron até o de agora e non deixalo todo cara ao final, pois o preferides ao revés, facemos un descanso agora Logo facemos unha pequena segun, segunda parte sobre outras historias que queremos contar vos e compartir con vosco e leixamos o debate para o final. Non sei como vedes mellor...